Martin Rafu Ruizealda, Kaixo egunon. Kaixo egunon bai. Bueno, Euskara Aventura ekitaldi edo edizio berri batik buruz eitzen eh, barra dugu, laugarren ekitaldia. Uhum, hori da. Covid emerzioa guztia baldintzatu du Euskara Aventura ere bain tamalez. Irugarrena bai, eta uhum. modu baten ondestean bizirik eh, segitu dugu eta pizkat ba hori ba virtualki egin dugu Euskara Aventura eta lare ba jende batek parte hartu du. Baina bon, ez du ezer ikustekorik eiazko euskarabenturarekin, beraz ezper dugu aurten lortuko dugula. Horri da, aurtengo edizioari buruz itseingo dugu, izan ere izen maiteak, irekiak daude jadanik, eta, bueno, aurtengo berezitasunei buruz esango dugu, lenik eta behin parte hartzaileak 2008 eta 2008an haiotako gazteak izanen direla, baina, bueno, zer berezitasun keio izango ditugu? Bueno, ba, erranduzun bezala 2008, 2008 eta 2008koak E, izena ematen aldute, baina aldi berean ere e, iaz e, izena eman zuten gazte guztiak haien lanak e, hartuak dira, haien puntuazioa izan dute eta hoiek ere aukera izango dute berriz parte hartzea aurtengo euskara Beraz, Bera iaz 14 ikarra Herriko 14 pertsonek eman zuten izena. Beraz 14ri errandiegu haien lanak onartu ditugula eta nahi badute berritz joan ara, ba kontuan hartu behitulak. Aldiz E, daukate aukera ere bai haien lanako behetzea, eta beste lanbatea eta horrela aukera izango lukete, beharro da, ba, puntuazio behago izatea eta orduan sortera jagaukaitea. Baina nalare hori jakinezazue horreindik iparraldeko jendea hartzen dugula, beraz gukuste jende hori ez lukela berriz beste lan batin barko, e, haieekin ukorekin aski dela, homenaldiz ba, beste batzuk 2014 eta 2015rean duzu bezala, ni hautore parte hartu, ba dute haien lanak irakustea eta haien bideo txo bat eitea 30 segundukoa da minutu bateko haien burua aurkezteko, guk ikusi dezagun motivatuak daudela ta nendutela parte hartu proiektu eder honetan eta, eta hori da, bera zaukera gehiago hartu izaiteko Eta gero bueno, ba iaz lortu astea, esprodu aurten hasiko dugula, baina bainan inorkez digu esaten 220 e, gazte lortuko ditugunez, e, aventura hortan jartzea edo eta tapa guztiak eingo ditugun. aurten bat tranpa gehiago eingo ditugu, berba ez bete osoa irango, baina hala gure asmoa da, bai alabai saiatzea euskara bentura amaulen eta gaitzen bukatzea. Esango dugu, eh, bueno bai zen emaiteak martxoren 12 arte zabaltzen direla, eh Bueno, Orkestako bideotxoa haipatu duzu edo proiektuak e, baitare haipatu dituzu. Goazen e, horretazpizka bat gehiagoza kontzera, e, gaiak nahiko zabalak direlako, bueno, zer, zer proiektu edo zer lan orkestu beharko zen? Beno, bauri, ba, ba, Euskara Benturan parte hartzea e, sekulako esperientzia da, baina aldi berean bairak urtsik bar gaituzte, motibatuak daudela eta horretarako eskatzen digu bilantxo eta bilanoietan ba, izango litzateke irugai, irugai e, jorratzea eta izango zen ba, lena sardeskatik ahora hori e, ba, ba, erratea ba, zer balintzatzen duen zerbait jatean undik datorren zenbat kontsumitu izan da hori lortzeko zer eragiten digun gure gorputzean eta horrelako gauza ba, jakita, zer suposatzen duen jateak Eta horri buruz ba gai bat, gero ere adina izango litzateke, adina idaia adina liburu irabazten dugun adineko jendearekin, e, eta ba, ba, orengo garaietan, ba, ez ditun galdu behar eta eta zraitik balio otsua den guretzako, baina horri buruz ere gai bat aukera e, ematen dugu, eta gero beste izango litzateke ere bai, ematen e, e, dugu irudia garaiauetan hauetan ba, gure sare sozialetan eta bar ba ze garrantzia daukan itzurak, ze garrantzia daukan irakuste egin duguna edo dauzkagun lagunak, edo dauzkagun laika, ketazuko eta hori ba nahiko egun uke ba, gazteak ere ausnarketa bat edite horri buruz eta zer ekartzen gaituen onurak ja edo edo gauza txarrak ba hori buruz ere gai bat izango litzateke eta horretarako sei formatu proposatzen daite osote bueno ba aipatuko eh? literarioa, historikoa, ikusentzunezkoa, plastikoa, musikala eta, bueno, baipatuzuna, zormen digitala mm, e, ere bai. Bueno, ba, badaki badakizute lanak aurkezteko e, EPEA zabalik dagoela, parte hartzeko aukera oraindik duzuela martxoren amabirarte. E, poliki, poliki, ba, Iparri Euskal Herritik, ordezkaritza, geroz eta handiagoa e, ziurtatzen e, ari da Euskal Aventuran, baina oraindik alegin, Eh, bai. Piskabatea, egin berezia Gein behar dira, ez da? Bai, bai, bai, guretzako, guretzako importantena da gazteako oartzea, eh, bagola hizkuntza bat bizkaitik suberora berdina izaten aldena eta izan dutela berri hizkuntza eta, eta aien artean sare bat egiten dutela. eta guk, ba, nahi duguna da euskal herria eta goi euskal herriko jendeare oartzea, ipal euskal dela eta horretarako oso importantea deritzogu, ba, gu iparraldekoak egotea. Eta irakutsi bardu, herri bat garela, zazpi provintzikoak, Euska, Euska, Euska, euskalki desberdinekin, eta hori altxor bat da, altxor bat da daukaguna, eta lare alare, ba, nahi du horreri, ba, sare bat txortzea, eta hiende hau ze herri edera daukagun, eta ze baliabide edera ditugun, ba, elkar komunikatzeko, eta egoteko, eta, eta esperientzia berriak ezagutzeko, eta ongi egoteko. Beraz, e, geldeitzea seguna da esatea, bueno, ba, haortengo, e, ba, Euskal Bentoaren e, berezitasunak, eh, ba, haipatzea no izaziko da, no izan e, a, abiatuko da aventura zemata etapa izango ditugun, e, bueno, gutxi gora, beraz, zema kilometro izango ira, bueno. Beraz, dena ungibadoa, dena, bueno, dena ungibadoa ustailaren batean maulen hasiko da, ustailaren batean maulen hasiko da, eta nire kalkuloak ez badira txarra ustuta guztua guztua egun dituela, Eta goita maikan getxon bukatzen da. Eta horretan, ba, iten da gutxora, Euskal Herriko zigzag bat bezala, lehenago joaten gara garazira, garazitik erobagoaz iruñara, iruñatik e, irunyatik... ateratzen gara Euskal Herritik errio sarazen eta atxeman ziren e, jalki dugu e, dela Euskal Herrian Euskaraz atxeman diren e, idatzita azterna zarrenak eta hori da gure lema eta... Eta hortik euskala hori, ateratzen gara euskal erretik, beritxartzeko, joaten gara gazteizera, gazteizetik em, tolosara, tolosatik irunera, irunetik baionara, baionatik gero topoa esko euskotren alpiskat hartzen dugu, trampaiten dugu eta bagoaz lesora eta horti ia iten dugu kostaguztia, ba, getxo arte, bilbo arte. Eta kalkulatu bar da, erdizbesteko gikilomotoritituko goginez. Uh -huh. Eta lehen egunak zailak dira, zen denak ez gaude internatuak, eta aldizia gorputza hau da irugarren lagarren eurretik, ampulak eta babak eta eguztiak desagertzen dira, eta osungiak konpainatua daude, eta baitugu erizainak, baitugu medikuak, baukagu janaria, baukagu dena ondo egoteko, eta jolasak eta kultura, eta dena. Horri da, osagerri krisiak usten baldin badu, esan bezala mauletik abiatuko da, horretara, hogeita amaika etapaz, aspirunda eurretak larogeita iru kilometro, eta horietatik aipatu zon bezala, ba, lareunda larogeita iru oinez, eh, izango ditugu. Beraz, e, bueno, e, gelditzen zaigunazak zerbait gehitzeko dugun, edo jendean animatzea besterik ez? Ez dakit, ba, espero dut gazte eta burazo ainitzeek entzungu dutela hau, eta motivatuko direla ba de hasteko webunean euskaraaventura.eus bilatzea, ikusteko erranduan oraintxe bertan ba, zehazki gehiago ulertzeko zer den einbardena eta cinez ba e, ezautu dugunarekin ez gula, oza, zerbait hobeago edo edo izango dena horlako sprintzat izateaz Beraz esperdu ta urten deia ilmiahmo e, izenaman zutena ez direla desmotivatuko, ja momentuko e, ilmiahnekin harremanetan denak daude motivatuak. Beraz esperdu e, entzuten autenak ere ba interesa sortuko zaiela eta gero ba hori ba Facebooken, Instagramen, gero zakitik TikTokera iritsi garen edo ez, baina baina nor bideo eta eta musika eta dena ikus eta ikus eta sentitu e, moduaten baten bestean zer den euskara abentura eta Eta zut beldurik errateko gaztean motibatuko inauri iteko, ez dira damutuko. Ba, oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara Matxin Rafa Ruiz zehalda. Esker mila gurean izatagatik. Mila esker. Mila esker zuei, ondo izan.